співаючи щойно вивчений гімн України. Ходила по наметах, збирала матеріали для статей, котрі писала по ночах, і розсилала по всіх виданнях, яких працювала. Герман взявся опікуватися нею за дорученням штабу Майдану, адже знав французьку. Це сталося після того, як її добрячі побили в таборі Маріїнського парку, куди вона, ця балакуча іноземка, пішла з чистим серцем з'ясовувати протилежну точку зору. Тепер вона тут втретє і збирається так само святкувати Новий рік на Майдані серед своїх хлопців, котрі приїдуть на ротацію зі Сходу. Отже, в Леа тут були свої. Ті, з ким вона провела всі дні й ночі, аж до останнього, 23 лютого 2014-го. І до найостаннішої, коли вона звідси ж провела свою сотню відвоювати Донбас. Про все це вони говорили легко, з гумором, не обтяжуючи одне одного ані трагізмом, ані подробицями. Так, як спілкуються люди, що пережили спільну трагедію і знають усе до найдрібніших деталей. І воліють залишатися з тим наодинці, в думках і молитвах. «Отже, ми могли б там зустрітися», – сказала Лара. «Я часто була і в штабі, і в наметах». «Ага», – кивнув Герман. «Тоді б ти нас точно не вилаяла». Вони розсміялися. Ларі зробилося затишно. Ніби на її плечі, завжди готові смикнутися або скинути будь-яке ярмо, опустилися чиїсь теплі руки, і вона їх не скинула. Не посміла, адже то були невагомі, невидимі руки, що несли спокій. А каталізатором цього дива була весела маленька жінка з грубезними скельцями на носі. А Рушієм? Цей чоловік, від якого не треба було захищатися, адже він не нападав. Лара навіть подумала, що запросто могла б запросити їх до себе додому, аби продовжити цей чудовий вечір. До речі, подарований їй невідомою радіослухачкою. Вона розповіла про те, як їй дістався квиток. Герман замовив покелиху вина, і вони випили за невідому фею, котра зараз, певно, сидить з термометром під пахвою. Уявіть собі, якби вона не захворіла, ми б тут зараз не сиділи, сказав він. Сказав серйозно, так ніби відбувалося щось важливе. Ну, ви б, певно, сиділи, спробувала віджартуватися Лара, а я б. Що робила б вона в цей час? Готувалася б до завтрашнього ефіру, сівшись на тахті по турецькому. Навіть не чула б таких імен Лео, Герман, не знала, що вони існують не уявляла, що можна ось так сидіти з незнайомими людьми і відчувати тепло і спокій. Але знала інше. Будь-яке приємне спілкування доходить до найвищої точки і поволі згасає. Згасає саме на піковому моменті, коли всі добрі слова сказані, а всі приналежні до них емоції вичерпані. Приємні миті слід зупиняти саме на злеті. Інакше наступне сходження на цей пік буде не таким легким, тоді вже треба буде переходити до нового ступеню відвертості, вибовкувати те, чого не варто, перекладати приємні емоції на слова, а у словах, як відомо, істини немає. «Мені час», – сказала вона, – «певно, вони відчули те саме». Обмінялися з нею візитівками, як годиться діловим людям, домовились зідзвонитися. Навіть прозвучала ідея зустрічати Новий рік разом на Майдані. А після піти до помешкання, яке Лея винаймала в центрі міста, і де вона спече справжню турку, американську індичку. Адже за три дні приїжджає її чоловік, Олів'є Мартен із старшим сином. Лара обіцяла подумати, чудово розуміючи, що ця попередня домовленість ні до чого її не зобов'язує. Ще кілька хвилин вони сперечалися, хто платитиме за бенкет, але ледь не билася з Германом, жартівливо погрожуючи подати до нього на суду за зневагу до жіночого права. Герман жартівливо ображався на те, що... Феміністка-іноземка, певно, вважає всіх тутешніх чоловіків жебраками, нездатними пригостити тістечками двох чарівних жінок. Зрештою, з'ясувалося, що він давно вже заплатив. Підхопив їх під руки і вивів на вулицю. Кав'ярня була за п'ять хвилин ходу від помешкання Лео. Вони провели її до парадного, довго прощалися, вислуховуючи її завіряння про найприємніший вечір за останній місяць. Нарешті вона зникла в під'їзді. Герман закурив. Сказав після паузи, киваючи на під'їзд, де зникла маленька постать. Кілька днів тому ми витягли її з підвалу. Поїхала в Донецьк, маючи і дозвіл, і перепустку, і посвідчення від ОБСЄ. Все марно. Взяли просто в готельному номері. Тримали чотири дні. Підняли всі її публікації. Ну, і пішло-поїхало. Олів'є, колишній член парламенту, якби не це, забирали її разом з чотирма нашими хлопцями. Двох вона вже відправила до Брюсселя на лікування власним коштом. До двох інших ходить до лікарні.